قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعضوه وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل Al-Mansubi Li-Sahidil-Iddati -so Wa-Inkanat ha Wa-Hiyya Min-Zawati Ay-Sawahib -so Al-Hadith Fa-Iddatuhah -ha Salasatu Huru'in Asa percayaan kita Iaitu Mas'Allah Idah Hukum-hukum eddah hukum Dan pula bagai-bagai perempuan yang berendah Katanya Perempuan yang berendah tu terkadar perempuan yang berendah Kerana kematian suami Yang dipanggil kata Al-Mutawakfa'anha Zawjuha nah, nah, Kerana suami mati Ketinggalan dia Maka dia tu dikena edah walaupun ia belum duduk ha, dengan suami dia sebagai suami isteri pun. Apabila ada akad nikah, terima nikah, ha, berlaku kematian ya suami. Pangillah Al-Mutawafa'an <t> Hazau Juhad kena edah 4 bulan 10 hari. Ha, kemudian kalau sekiranya ha, suami mati tapi dia tu mengandung ha, Maka edah ialah beranak Itu hal fahdah ni nah, dengan cara ambil pula sah ha, Mari tengok pula masalah Hak masalah perceraian kita panggil cerah hidup ha, Ratu orang panggil kata perceraian hidup Lalu kata wa ghairul mutawaffa Dan bermula aa, perempuan al-mu'taddah lah mausuf dia tu kena al-mu'taddah. Soala kata wal mu'taddatu. Dan perempuan yang beriddah aibul mutawaffa anha zawjuha yang alain daripada yang wafat suaminya aa babtu hasiah kata ai wa wahiyal mufaraqatu fil hayati iaitu perempuan yang dicerai pada ketika hidup ha ni ketua kata bercerai hidup ketua kata mm sama ada hasiah kata sawa'un kanaat. Sama adalah ia al-mufaraqah fil hayah. San itu ah furqata talaqin. sama ada yang dicerai tu sebagai cer cerai bentuk tolak. dengan bawa suami kata ke dia anti taliqun kata putolak atau kiki ko. Nah tu panggil furqatu talak nang epur baca tolah bang ni au faskh yaa ah, ta perceraian tu dengan jalan fasakh <tuk> bi aib dengan sebab ada keaipan yang membolehkan fasakh suami dia cerai tidak dengan lafaz ko tolak kadikak lah. dia cerai tu dengan jalan fasakh ha kerana radak ko kerana karna ko ha ah, ayat-ayat di sana albah dong tak ada kiralah nak ayat atah ah, ha tu Awin pisah pisahim birada'in Atau cerah tu dengan jala terpasah dengan sebab radah Haa, hak ni tak ada dengan berlapak Cerah tak, tak ada dengan lapar Pasah tak ada sendiri Seolah-olah kata tali dia ikat teromak sendiri Tapi ada sebab teromak tu Birada'in dengan sebab susu kau Awli'anin sebab bersupak Selepas pada tuduh, menuduh zina bukan. Ha, tu lepas, pah belakang dah tu. Jadi, bila kita lalu, mari dah bapak, bapak lalu tu. Bila sebut sini, kita mudah tergambar lah. Ha, Kalau tak bisa lalu tu, sepuluh lalu, jalan tak bisa lalu. Tak hukum anu dulu ilik, maknanya. Nah. Itulah makna kata, klik pada asal cara, eh. Bila perempuan yang diceraikan pada masa hidup. Itulah maksud غير المتوافقة انها زوجها. Pahendah nak kira macam mana? Adil. Ikanat hamilan. Jika adalah ia, ia ghairul المتوافقة انها itulah. Nah, yang dicerai itu, jika ia yang mengandung. Nah, tapi maklumlah, apabila itulah tu mengandung tu kita kata mengandung daripada suami itulah. Ah ha, kalau nganu daripada lain ada pahala. Nganu daripada zina hak tu tak dikira. Fa <tuh> tuha maka bermula iddahnya. Ah ha, iddah ar-mutawaffatu ha, klek humi kan nak ambil dia. Tapi ada sini hamil <tuh> hak tu lah dalam di sini. Iddah dia ialah biwabil hamli. Indatu muqtada b dua jenis kita dapat mengaji jam terus ha, nah ialah dengan melahirkan anak kanungin Dengan beranak ha, sebab Tuhan kata wa ulatul ah mali ajalun <tuh> ayyadna hamlahunna ah Tuhan akhir sekali tu jadi ha, <tuh> Bila masa bercerai itu ada mengandung begitu juga masa suami mati ada mengandung dari dia ha maka tu idah eh, pakat tak dia beranaklah letak dia beranak lambat beranak ha lambat lepas ni eh, dah cepat beranak cepat faedah eh, tak ada kira bulan tak ada kira kurudak dah lah waktu tu, tu. dia letak dia beranak dah waktu ha, tapi dengan kait kepada beranak mengandung tu daripada suami ha eh, dah dia biwad'il hamli sebab dia kait tu seharusnya kita kait hamli mana? dengan melahirkan anak kanungin dengan beranakkan anak al-mansubi li sahibil iddati ha, dia kait pula sini hamel tak ni tu anak kanungin tu yang dibangsa ia dinisbah ia dibain lah kita boleh buat bin kepada kuwa addah itu ha, tu. habis tu kalau dia mengandung pada zina Orang banyak anak tu tidak dibankan Tak ada benah Tak ada bapak pada syarak Haa ah, tu edaf 4 bulan 10 hari Bila cukup ah Haa ah, ya ah, Haa hak ni bukan masalah Haa ah, <tuk> yang gitu kah Haa kalau masalah kata mati Haa ah, kena 4 bulan 10 hari Walaupun duk mengandung tak ada beranak lagi Cukup 4 bulan 10 hari Lepas lah edaf Tu tak ada beranak hmm hak tu aja duk mengandung nak more yet Haa ah, Kusara tak kira Nah Engkanat hamilan fa iddatuha biwada'il hamli ha jikalah cerah hidup tiba-tiba dia mengandung edahnya beranak no. ha tapi anak tu dibangsa kepada tua edah ha, anak si suami itulah maknanya hmm batasiah tarikh ni zaujankana ugai rahu ha tua tu siapa di sini ya ta'min ta dalam hasiah dia kata ai zaujankana dia tak kata begini dia tak kata bi wad'il hamli al mansub ha, dia tak kata gitu pasal dia nak umum tu tu kalau kata lizauji fahamnya suami selalu dah ni dak yang dibasa kepada tua iddah ha tua iddah tu kena kepada ha hasiah kata ai zaujangkana sama ada suami adalah ia ia sahibul iddah tu au uh, ghayrahu oh, athwa lain pada suami. ada juga tuan ada lain pada suami, suami cerah. Tapi tuan ada orang lain, kok mana? Uh, dia kata kal wa bi Ah seperti yang wati dengan jalan sebahak Apa wati jalan sebahak itu mana? Ah, begini. Ha begini, kama bin nikahil tu seperti barang ya pada nikah yang tidak sah. Dia panggil sibahaklah tu. Ah ha, dia tak panggil suami pasal nikah tidak sah. Ah ha, nisati Zai tu berkahwin dengan si Fatimah. Ah ha, berkahwin tidak sah, tak sah sebab apa? Sebabnya tidak wali ke ataupun wali tak kenal ke. Ah ha, sebenarnya ni kena pakai wali. Ha, wali Ab'ad ha, Masalah Ni dia ambil dengan wali akrab ha, Wali bapa Alhamdulillah Pak tak boleh jadi wali Pak tu orang tak semaya pun kata Bapa tu orang Dia mabuk tu Misalnya Maka orang panggil pasik Lepas ada pak pada tu Tok ki tu orang juru ha, Sebenarnya wali duduk situ Bila kahwin bila di pak ni ha Tu Eh Ada arah lagi untuk wali Haa Ternyata-nyata tak Tak sah muka tu Tak apa dia nikah dengan siapa? Pak dia ah, Pak dia tak ramai kan? <laughs> Itu dia Pak dia tak ramai ha, Tak sah hidup wali Dia pak tak boleh jadi wali Nak jadi wali mereta-wari kan? Dia sendiri duduk mepek ha, tu sanak tak benar tu ha, Maka dia kena duduk siapa wali Kena duduk di Toki dia lah Pak tu ada tu Pak ada pak reju malak Dia ha, boleh jadi bahasa pak muda-muda eh? Pak dah wairung Umar 30 lebih-lebih <laughs> Haa tu dia Pak dah wairung umar 30 lebih Daya bin ni masa wairung lagi tu no. hmm, Boleh anak-anak no, no, perempuan selalu Kena no, lepak lima nebelah ke Haa Pen-pen-pen <laughs> tu dia Pak nak kahwin baik dengan Pak Pak dah wairung alat-alat lagi, lagi. Mayabedak ha, tu nyata tu nikah tak sah tu panggil si bahaq tu pas duduk dua tu tu ha duduk dua tu panggil dalam si bahaq lah bahaq hukum orang panggil ha ni bukan si pahaq bukan si bahaq fa'il si bahaq hukum ha oh, dan nikah kita kata sah lah duduklah dua tu tu ha, Apa tu nyata kata nikah tak sah tanya-tanya orang pakat kata tak sah belako tanya tu oh ha tak sah nikah mulu tanya orang pakat kata tak sah belako tak, tak ha sudah anu gano lah Ah tu dia. Nah, tu dia. Maka dia tak panggil suami dia panggil tu. Tak bakal mah pin Tapi tu ada Kalau dia cerai katakan kata 138, ah. Dek, kalau kita kira hak sungguh, dia nikah tak sah. Cerai pun tak sah. Ah, ya got Ah, tapi dia pergi bercerai misalnya, dia berlaku dia bercerai. tu tanya-tanya masalah, hmm, ya tak sah dia nikah nun lagi dah. Bila tak asal nikah, cerah pun tak asal. Lepas tu macam mana anak dikandung tu. Anak di dikandung tu, panggil anak dia. Dia tu yang edah. Kena beredah. Edah apa? Bukit edah cerah. Pak edah pun. Edah sebahag. Haa, ha, ni pelin juga ni. Ha, tak biasa main dia, pelin. Pak edah pun. Edah sebahag. Sebab ha. anak dia tu, panggil anak dia tu. Apa anak jadi tu, dia panggil anak-anak dia. Ha, sebab dia tu ada hukum. Bila mengandung, anak dia tidak panggil anak zina dak aa menyedar sebab apa ngin kal wati bi syubhatin ha jadi kena itu apa tu nak makna artinya perempuan tu kena kahwin dengan orang lain tak leh kena kena lepas beranak hmm itu mana kata bi wadil hamli hamli al masubi li sahib al iddah ha kalau lah zaid kena telih ha tak apa yang nikah semula aa tak ada apa-apa Dia dok molek Tak ada apa satu Tapi pergi nyata Haa ah, Menikah tak sah Dua ni Tanya orang Tanya untuk guru Untuk pakak Kata tak sah Belakang Haa nyata lah, Kata menikah Tak sah Dua tu Haa Pasti dia kena Haa Haa Rengar tu Pada dia nak Klik tak tu Kalau pada tu Dia tak sedih Tak sedih Pada perempuan nak kahwin Tak boleh Yang lain tu Dia kena lepas Edah Edah syubahak abanggil. Edah Woti syubahak Buka edah Cera Haa Pahitah ke apa? Beranak Pahitah anak boleh nak kawin kawilan Tiba-tiba oh, Kawannya anak tak ada apa oh, Nyata kata tak sah Kena nikah semula Gitu. Maka kena pakai edar dah Tak ada dah Pasal dia tuat diri dah Boleh nikah selalu lah. Bila nyata kata tak Tak sah nikah Haa, Apa? Nak nikah semula Pah, Nikah semula kena tunggu beranak dah Nikah selalu boleh Maka dia tuat dah Haa, Ni tulik sikit hari Haa Nak Baik, ha lah makna kata li sahibi al-iddah je tak kata alhamdul mansu bi liz zau. Ha, kalau kat tu bahasa jelah. Ni dak dia kata eh uh, saat ni dibasa pada tuan iddah. Siapa tuan iddah tak kira zaujan kana sahibi al-iddah au ghairahu. Ha nak cerita ghairahu tu go mana? Kal wa bihi syubhatay bahwa tisba' macam mana ha, nikah il ah tu dia seperti barangnya berlaku pada nikah yang fasid nikah yang tidak sah kan al fasid ay wal ayr ghayr sahih hmm tak apa lah tu nanti sekejap ha, itu jika masalah bercerai tiba-tiba mengandung ah ha, edahnya ialah beranak <Sessim> ha, kita kot ni pula Tiba-tiba cerah edahnya beranak Tiba-tiba suami dia nak keli ha, Lepas lama dah lah 4 lima bulat, 7-8 bulat, 9 bulat Tapi tak beranak lagi ha, Orang tua panggil terperut tua Lepas 10 bulat, 11 bulat Orang tua panggil perut tua Dia panggil kita Tua tak ada tua, perut tua bahapo panggil perut tua ah ha, ya depa bila ghalib dok beranak depa ghalib hamil ghalib bunting ialah 9 bulan tu ghalib go beranak situ tiba-tiba ah 9 bulan tak beranak lagi Sepuluh dah sebelah dah kata tua yang kata perut tua ah ha, haid eh, dah tak lepas ha? dah tak lepas kaya nak pelik ya, raja ulil ha, ah depa beranak dulu banyak raja tadi nak nikah semula ah got tu pula ee uh, hal ni perkara ni kena tahulah pasal bab rumah tangga tak elahi dah nah hmm tu dia uh, in kanat ahamilan fa iddatuha hamli almansub bi sahibil iddah ha beralih pula <laughs> in kanat hailan ha lurah lima tukar hamilan tukar jadi dengan hail Hamil, men yang mengandung ha ini -e, makna tidak mengandung Ha dan jika adalah ia ia ghairul mutawaffan Anha, tadi itu hailan ya tidak mengandung itu maksud dia. Nah ha, apa nama ha hailan maknanya ghairu hamil. Nah tidak mengandung. Kasiah tambah au hamilan. Ha kasiah tambah segi. Ataupun yang mengandung Tapi bihamlin Gairi mansubin Li sahibil indah Haa Dia buah masalah sikit lagi Masa percaya tu Hak tak mengandung Azul Hilah nak percaya ni Azul Hilah kata Ataupun yang mengandung Tapi yang mengandung tu Dengan hamlin Bihamlin Dengan kanungan Yang Gairi mansubin Yang tidak dibansarkan dia Hamal tu uh, Li sahibil indah Haa Dengan bawah Dia mengandung sinah Haa Dia katakan Suami cerang buku tu, Aa, suami tinggal rumah JP di mana-mana. Ah klik-klik nan doh. Ah. Ah nan dung ngamoyak mano. suami, eh tak ada tuduh pun nak pakat tinggakan cerai. Ah tu dia. Ah klik me wayak tadi kan doh boleh empat ulak. tinggal lima bulan kan ado hidup ngandung telah mano bayi berkali klik hari. Bahi eh klik ari ari ni. Ha, buat minta saya. Tu ka atiga la hamilan bi hamlin ghairi mansubin isahid Hukum serupa dengan atiga masuk tak mengandau la hukum tu. Maknanya tak kira panggil. Pas pakai ida macam mana? Ha, tafsir dulu. Wa min zawatil haidi. Ha, padahal iya ghairul mutawaffanha tu dia tu daripada perempuan mempunyai haid min zawatil haid selit tafsir celah tu ay sawahibi. tu nak tafsir mana zawati Wahia min zawatil haidi asamata ay sawahibil haidi padahal ia ghairu mutawaffa saat itu dia daripada perempuan yang mempunyai haid artinya perempuan ni perempuan sudah mari haid dan masa tak habis lagi Ha, mana Umar tak sampai lima puluh lagi Ya ha, masa habis Hei tu dia khilaf tiga kaum ha, Satu kaum kata lima puluh Satu kaum kata Nek puluh, satu kaum kata nek puluh Dua tak khilaf ha, Kita ambil mudah sikit lah Umar tak sampai lima ha, puluh Terpanggil perempuan tu Perempuan masa hei lagi ha, Masa hei lagi ha, Baru pat puluh lebih-lebih ha, tu. Nyinggih cerah situ dia panggil sawahibilhik Atau pezawah tilhik Ha? Edah gapoh ni? Barulah mari jumlah nak jawab Inkanat Nak jawab ini Inkanat ha'ilan Jawab dia Fa'iddatu hasalah satu kuruhin Maka bermula edahnya Nyagairil mutawafah tadi Edahnya tiga kuruh Apa tiga kuruh? Ah ada beberapa makna yang panggil apa mustarak. Salah makna ma ma apa musanna kita tafsir sendiri. Wa hiyal athharu. mana suci. Tiga kurup tiga kali suci. Haa. daripada hi Tuhan. Tiga kali suci terpadah. Masa dia bercerai tu isteri dia dalam keadaan suci. Ah. Lepas tu lepas pada bercerai tak kiralah duk mentah ataupun Ha, mari eh hey, lepas pada cerah tu. Ha tu sampai sekali suci tu. Sekali suci satu puruk orang Mari eh hey, tengoklah balik berapa hari duk mari. Ha mari 4 5 hari lepas tu suci pula. Ha tu yang masuk masuklah suci yang eh, kedua. Suci situ ha mari sekwek-kwek suci 15 hari sengat. apa ha, pada 15 hari 16 17 ikut dialah. Ha paham mari dia hey, pula panggil suci yang eh, kedua. Ah ha, lepas pada maihi lepas pada tu suci atau ha, masuk suci ya ketiga tak apa lagi tu baru masuk suci ya, ketiga ngi. Dudanya mari marihi hey, ketiga nah panggil tersukup tiga guru. Ba ndak. Tu ba pindatuha salatatu quru. Ah hak Tuhan kata wal mutallaqatu ya tarabbuna bi anqusi hinna salasatatu ha, tu, nak tunggu tiga si, suci. Ah ha, tu dia ah ha, tiga suci keadaan ni cepat ah ha, tercada paling kurang paling kurang sekali tiga kali kurut ni kena eh uh, 32 hari ha, nah baik edah dia tiga kurut lepas tu kata siyah lagu mana kalau panggil perempuan punya haid awlahu wa min zawati ay sawahibil haid ay bi an tahidu ha, dia panggil sawahib al haid tu dengan bahawa adalah ia al mar'ah tu Penuh haid ia ha, tu bi an tahidu dalam umur dia tu penuh mari walaupun walau maratan Walaupun dalam umur dia punah mari sekali lah. Ya. Apa tak ada mari-mari. Orang panggil sawah bil-hari. Haa ni nak bijak nak lah. Haa tak tu email. Tak? Hmm. Misalnya perempuan tu dalam umur dia besok. Dalam umur dia besok mari sekali. Apa tak ada mari-mari dia. Mana siapa berumah tangga, Apa tak ada mari. Haa apa tu je kira lah. Apa kata kira lah. tu kira-kira tanya masalah. Nak kira dah gue no? Ha tiga suci ayo ha, awak. Tiga suci nang no, dia tak ada mari, tak biasa mari langsung dalam ummu. Biasa mari sekali ya dah. Ha biasa mari sekali dia kena edah kurung, kena keram kerang, keram marihi. Lagi tak marihi, tak paedah. Serta hab dah Sahabat, tak mari lagi, tak paedah. <laughs> Masya-Allah. Ha, ini ni pelat. Ha tu dia kata kena keram tiga guru Nah apa dia? Dia biasa marihi ummu dia. Ha kalau dia tak biasa marihi Itu lain pula dia tak panggil sawah hibil haid panggil ha tu pakai 3 bulan ni biasa mari dalam umur hidup dia nah dia kata bi -ka dengan bahawa adalah ia al mar'ah itu tahidu ah ha, pernah mari haid tu dikana dengan bahawa pernah ia mari haid pernah mari berkali walau maratan nah ha, dia Uh, walau maratan, walau habat maratan, walaupun dia pernah hiti sekali ya umur hujok dia. Ha, tak apa. Tiga orang depan pula. Walam tablu sinnal yaksi. Dan belum sampai uh, umur habihi. Yaksi ni, yaksi putus asa kita panggil. Belum sampai ia akan umur yaksi. Umur habihi. Umur, umur habihi berapa? Ha, cakap tengok depan. Hmmmm. Tuh turun pada baris yang kedua turun gitu Sinul Yaksi tu ke apa? Wahwasnata ni wasitu nasanatan alal asahi 92 umur 92 tahun -hmm. je panggil umar bihe Haa -hmm. ah, ni umur baru tiga puluh ya cerah ke nanti marih tak ada mari mari tak ada menganuh Nak no? tak juga tak ada mari tak ada mari anak nak, nak berumah tak boleh nak berlaki tak boleh Haa ah, yaa bahana orang lama nak pada 92 tok uel lah jadi tak uel lah baul faedah apa siapa munai keluar kena baedah 3 bulan ha mu Allah kena cari tewadi dia lah hmm tu dia ha no ana tu tu atas kau ya asahlah tak ada gawe hak kena kena sikit pada tu waqila situ Hingga kena sikit dua tahun 90 Ha, tebu lagi nak pula. Watilah ah hanya engkau lelaki kau. 50, 50 tahun ha ah, boleh kiralah. Tunggu nanti umur 50. Hmm, pandi bawah 30lah, 20 tahun lagi. Ha, nak kira. <tukar> nak talpa edok. Ha, tu dia. Ha melaka suami dia nak nak kelik adap lah, ko. Padahal suami dia tiga-tiga dah. Ha, tu belik petak diri suami nak nikah kelik tiga tiga kali dah ha nak menikah dengan orang lain ya kena lepas haid dengan suami tak lepas haid nak menikah kelik ba in kubra ha harajah ha. Ha, ha ha nak rujuk ada tiga tiga ha, sudah nanti lepas dah ni lepas haid dah haid tak lepas ni nanti umur 50 ha padah lagu ni hmm tu dia Ah, bisa pisah cerita lain mari eh waktu. Ha ada ada. Aitulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> nak guna wak ta tak berani ni, tak dia berani. Ha ah, jupah tak urus uh, tu kata lepas, hai tak berani. <tuk> tak berani hukum Tuhan tak berani. Ha ha ha. Ha Ad ada dunia boleh gi upah gi suap dada pun riswah, hai tak berani. Ni kata lepas, hai tak berani nak wis juta, hai, tak ada betul. Ha hatiku tu takut Tuhan ni takut weh. Hmm tu dia. Adilah, ha, eh. itulah nak ambil kata masalah jika perempuan yang dicerai itu cerah hidup, tengoklah, tengoklah gana lah. kalau dia tu mengandung daripada dia, maka edahnya beranak, tunggu beranak lepaslah. Dan jika ia tak mengandung, Hailan panggil Ha, padahal ia daripada perempuan yang punya hei, ia biasa mari hei Ah, ha, eh dia kena itu hmm, dia ada pun kalau dia tak biasa mari hei jat daripada umur tak, biasa mari hei balik balik dengan umur, cukup umur lima belah balik dengan umur, hei tak biasa mari siapa berumah tangga pun hei tak biasa mari Ah ha, tu, waktu lain tu ha, waktu masa lelaki ayat tu apa dia <tuk> ah walla awallai wallai ya izna minal mahyid min nisaikum jinirtabtum fa iddatuhunna thalathat ashhur wallai lam yahid ah ha, dah ya. tak punah mari kalau nyegi cerai pakai bulan Di ulat omong jo 18 19 20 tak ada mari haif bu tangga tak ada mari haif katanya <tuk> ah uh, duk dengan suami tak ada biasa mari hah uh, apa tu kedenya dia bercerai habis cerai anak idah lagu anaih tak biasa mari ni ah uh, kena 3 bulan ah uh, kata walla ilam yahibn dan perempuan-perempuan yang tak pernah mari hah bila cerai cukup dengan perempuan habis haid mana 3 bulan ah uh, fa iddatuhunna uh, ajalu apa nama fa iddatuhunna 3 ashur maknanya Ha, ini biasa ma'idah walaupun sekali Ada sekali kena pakai kuruk ha, tu dia <coughs> ha, Ini nak keingat lah Itu dia ha, Dia kata gila lah syiah -gi, Bia'ankan at-tahidu wa lamaratan Wa lam, -lam tablu ya'si ha, Apa edah dia? Edah tiga gula Wa qawluhu fa'iddatuhunna Thalata tuquru in aywa in talat Ha tengok nah, Dia jika lama ia Ia kuruk tu Ha lepas pada lepas pada cerah tu mari he sekali. Ha baru panggil tu sekali suci. Pas tu duk tunggu dua kali lagi tak ni mari-mari. Ha wa in talak. Walaupun panjang ya tak pahit dah lagi. Ha. Oh ha, walaupun kata dia awis tak jalatil haidda bidawai. Dan jika jikala mensegera ia almarah tu almufaraqah tu mensgera kemari he dengan ubat. Ha? Ya, ya kira tiga kurung. Lagu anda mahu Misal lagu ni Nah, ghalik perempuan tu dia marah tujuh hari Dia panggil ghalik tu ni tawa tujuh Ambil lagi tak dia begitu Pasal dia, iman syafi'i dia periksa Dia nak waktu hukum tu Dia periksa perempuan Kebanyakan perempuan Dia periksa-periksa panggil istikrak Daripada iman syafi'i Nah Periksa-periksa Lepas periksa, dia hukum tak umumnya Ghalik sekurang-kurang hei sehari semalam Sebanyak-banyak hei lima belah hari lima belah malam ghalik hi ghalik ghalik ghalik yang ne tawa tujuh Ah, ha. Kemudian dah lah sebulan kita kata buat misal tu 30 hari sebulan masalah Kita kira bulan cukup nak mudah Kalau ghalik hi tu ne hari bermakna kata 24 hari suci Kita lari dah dia cabut naik tinggal lagi dua puluh empat Dua puluh empat tu masa suci ralik Ralik suci Yang ralik suci tu ralik he Ralik he naik hari Ralik suci dua puluh empat hari Kalau ralik he jenam hari tujuh hari Ralik suci 23. Ha, tiba -tiba, dia dua puluh tiga Tu ralik dia panggil Tiba-tiba apabila dia bercerai saat ni tu Dia nak pergi cepat pahidah Nore dan ono tu no, no. Haa misal <laughs> Ada hello hari tu Hmm. Hmm. panuak lagu ni cepat ada ada apa segera akan jepat cepat cepatlah ni no. bawa marih hebat sehari malam yang makan ubat habis hey. ah, suci pas suci mari mari yang nak marih yang kedua tu lama kalau marih selalu dia panggil hei lagi sekurang-kurang suci lima belah hari Haa, kata suci kisapa buah lima belah hari yang makan ubat ni marih hmm. marih Mari sehari semalam makan ubat we, tak ayo dah. Ha, kita buatlah, kita masalah ni. Gaduh ni, ha, ha, ha, gaduh ni. Ha, tu dia. Ha, tu dia masalah pusing gambar aku cepat. Nah. Apa tu bos? Apa 15 itu tim makan ubat pula hari hari pula dah. Ha, Bos cukup saya semalam makan ubat dah pak cuci dah. Habis dah. Ha, tu mana wa wala wistajjal. Ha, tu buat masalah. Pas dah. Ha, Nabi cepat-cepat pak. Nah nawe lepas apa apa ha nawe lepas secara cepat bidawa'in ana kata ya tiga kuruk suci sebab tuhan i telak dia ayat dia ya. wa iddatuhunna thalathatu qur' tadak kira kalau lama pun lama kalau cepat apa cepat fastau cepatlah anak dengan bawa dia uh, usha wa cepat merihi awi ta'jalat awi ta'jalatil haidha bidawa'in ha, ha. Kalau gini pula wa manin qata'a haidaha li aridhin dan siapa daripada perempuan tu <coughs> ya habi haidnya kerana aridh ha, ah ya pengeli illatin tu rafu setengah ibarat kitab ibarat catatan li illatin tu rafu jadi habihi kerana sebab sebab apa seperti karada'in sebab dia tidak menyusukan anak menyebabkan haid jadi kering Ah, ha, Ya ada Pasal perempuan Makan upah susu zaman dulu Banyak sekali Ada-ada orang -ada, yang Pasal nak khairat Susu dia banyak ha, Susu dia banyak dia Ikut marik anak dia Dia wis susu belakang Situ dah timu Anak susu Anak susu tu ha, Ada Ada setengah-setengah perempuan dia Makan upah susu <coughs> ha, Anak siapa tinggal Yang makan upah susu lah ha, Jadi dengan sebab Dia duduk di menyusu Ke orang banyak sangat tu Menyebabkan dia tu Putuh Hei Haa tu orang hmm. panggil ni aridin Haa tau wapu wa maraudin Kerana biasa sakit seumur Tak kala sakit tak ni tu Habihi Kalau tak kering darah Wadah sakit seumur Haa tu panggil habihi kerana aridin Haa tau pokih je tak makin ubat Sebab dia makin ubat, ubat panah-panah ke kan, Haa jadi kering darah Tak aridin Haa tu li aridin dia panggil lagu tu Hmm Ah ha, perempuan yang habis kerana arif, kerana sebab dia makan ubat ataupun sebab dia tu sakit atau sebab dia dak we menyusu pada orang yang banyak tu, nah menyebabkan habis So, Au la li aridhin ataupun pu habis tak tahu ke buku, tak tahu sebab. Ah ha, tu, umur baru 2 30 tahun saja tak ada mari darum. Tak ada mai tu mengandung apa, tak, tak ada mengandung kecil tengok. Ah ha, tak ada mengandung ah. Ha, apa tak mari ni tak tahu sebab atullah li aridhik. Kok nak makan ubat? Dak, dak ha, makan ubat. Ha tu dia. Kok nak makan akar kayu panah-panah? Dak. -panah. Ha masalah. Tak tahu buku ni. Ha tak tak, tak tak mari. Ha ha buku macam mana? Tasbiru kena sabar ya. Ha maknanya kena sabar <coughs> ya. Ada tengok kok mana tu. Kan? Ha sabar lama mana tu? Kena duk tunggu hatta tahidha hanggo maihi manga dia biasa dak mari Dah. pasal ada tak mari ni ah ha, kena kerat hanggo maihi kalau tak marihi tak idah tak lepas situ ah ha, kalau nyi cerah bila cerah tak marihi ah fa ta'taddu bil aqrahi ah apabila maihi maka bereda ia dengan puru Hmm. ah ha, kalau hi mari nanti nanti nanti nanti te eh, tiga tahun baru mari ah ha, sekali suci pagi sekali suci paka dua kali suci lagi tengah tahun pula ke ha ha ni cukup tiga baru lepas edah kan mai eh? dia hak galit lama-lama terkadang-kadang lepas beranak ha ya lepas beranak tu akan dia darah dok mari banyak masa beranak tu bukan pasal eh? kata darah dok mari lepas beranak darah nifas dok mari banyak tu Alah lepas pada beranak dia putus lama dengan anak marihi pula tu goliknya. Dan kalau ingin itu, itu, itu. Ah kalau dia bercerai situ lama lepas dia mati tu. Ah tu dia. Ah had hatta tablugho sinnal ya'si. Mana perempuan yang dicerai saat ni tu? Aa, kalau dia tak putuhi tak marii Dia kata kena keras sehingga marii Lepas tu pabila marii kena edah dengan kuru Kalau dia keras tak mari Pasurda ha, Tak mari pasurda Haktu kena sampai pada umur habihi Haa tak ni? Sampai ada umur habihi Mana umur habihi? Kau yang asah kata Ne puluh dua tahun Sampai umur ne puluh dua Wakilah kata situn Umur ne puluh Kata kid lima puluh Ha lepas pada duk kerak-kerak ka siapa umur 50. Ha ba cukup umur 50 ya panggil siapa? Umur ya'si ya ya panggil. Hak telah kata wallati ya'isna minal mahidhi. Ha, ada. Dan perempuan-perempuan hak ia putus asar daripada haid minan nisa'. Tu. Ha kalau berlaku cirak, saya kata kan nak? Wallati ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum. Ini rutabah betul jika mu baso ragu nak kira nak kira iddah eh, macam mana oi? Eh. Nombor 2 anak tahu nak bila lagu mana. Saya kata fa'idatuhunna salah satu asyhur. Ha, edah nak tiga ular. Ha, baru cukup umur lima puluh. Ha, lepas pada baru cukup lima puluh tu. Barulah baru. Baru ben edah tiga ular. Hak tadi hak kera je tu. Daripada umur tiga puluh sampai lima puluh tu. dok kera dua puluh tahun tu. Tak ada lepas lagi edah. Cukup umur lima puluh baru 48 be ada. Ada bola di kau ni. Ah, kata cukut 50, bulat tali tak, tak payah dah lagi. Ah, ha, tu aku kira tu. ni kita kira kau, hak-hak oi nye sikitlah tu ambil umur 50 tu. Ah, ha, kalau umur nunggat 92 kena kira 12 tahun lagi. Ha tu kata mak umur. Satu. Ah, tu dia. Hmm. masya ada, ada, ada lagu tu ada. Alah lagu tu wah panjang ni hmm. hmm. wala mubalata bi tulil muddat allaiha tidak peduli tak Masa itu ada wala mubalata Dia tidak ada peduli bi tulil muddat allaiha dengan lamo masa atasnya hmm, tu hmm dia apa tu? dia lagak panjang lagak panjang ki pada berlaku dalam sejarah 9 hari dia dia kata tu apalah jahat dia Itulah kita ambil suku lasah mari, masalah perempuan yang dicerai. Kalau sekiranya dia tu mengandung, edahnya beranak. Kalau tidak mengandung, hadah tilih. Tilih kanak? Kalau dia tu masih dah leher, kena tunggu kuruk. Kalau dia tak bisa mari hei, edahnya tiga bulat. Uh, apa kuruk? Wahiyal at Ha, dan iaitu itulah kata quruq tu panggil athar segala suci makna tiga kali suci hmm. wa in <coughs> wa in thulliqat tahira ha, dan jika dicerai akan hal keadaannya dia tu ya suci nah wa in thulliqat tahira kita ada kena kata tahiratan dah lah habak duk kecek masalah perempuan haidan kada kena bunuh tak ni ah gu dia tahiratan kada kena kata tahiratatan habak ya kena duk kecek ha perempuan nah jika ditolak dicerai akan dia akan apa dia tu akan al-mutallaqah ataupun akan ghairul mutawaffah kita dak kecek asal ah ha. ghairul mutawaffah Tahiran Ha ada dia tu Ya suci Masa dicerai tu Masa dia tu Ya suci Ah, ha. Lah mana Bi'an baqiyamin zamani tuhriha dengan bahawa Masih tinggal Dari masa sucinya ha, Suci al-mutallaqah Atau pergairil mutawafat Wa masih tinggal lagi Baqiyatun Ba'da tola piha Oleh ha, yang tinggal lagi ha, Dia tinggal lagi Daripada zaman suci Ya bahaya mukadda lah tu Bi'an baqiyamin Zamani tuhriha Baqiyatun ha, Ba'da tola piha Iaitu kamu dia Daripada cerainya. mana Naya sana Naya atas Masa suami kata ke dia tu Engkau Ha, aku tolak akan kau masa suami kata ke dia banah tu tu dia masih ada dalam suci bukan dia dalam hadap ah lepas pada lepas pada suami kata aku tolaklah mung tu duk metak ha, paihi ah nate orang kata wa in tulliqa tahiran jika dicerai akan dia ha kad dia ye taswi masalah bi am baqiyamin zamanithu riha baqiyatud dengan bahawa masih tinggal daripada masa sucinya hanya bagi yang mutawaffaq dapat al mutallaqah tu masih tinggal baqiyatu ada sikit lagi daripada masa suci ba'da talaqiha kami pada cerainya itu ha iddah siapa guna in qadot iddatuha terjawab in tuliqah Nasyaya lepas edahnya Selesai edahnya Nyamutalakah tahiran saat ini tu Bistar ni dengan masuk Fi haidatin salisatin Haa Dengan masuk Hayyak igal pahala eh, Kita misal tu ada Haa Dia cirak pagi Haa Sisa cirak istri dia waktu pagi Lepas pada cirak pagi Duk meta, Haa Masa cirak tu istri dahli suci Abah metar ya, peteh pak, isteri dia mari hen. Ha tu si A ha, Suci tu Kia.S tu ke panggi. Suci tu Kia satu, dah nak dua lagi. Ha, lah, apa yang mari hen? Sikutlah apa dia kalau, kalau golik nen, nen gulik tujuh tujuh Ada ha, Kia lah tu. Lepas pada tu suci. Ha dia pergi masuk pada suci yang kedua. Tapi tak tak dukut lagi dia kena mari hen tu. Ha tu dia. Pak mari hen yang kedua. Ha, tu Kia 2 suci. Ha apabila kedua, hari kedua lepas dah kedua suci atau masuk suci yang tiga dia panggil tak lepas hari dah baru masuk suci yang tiga Ha duk duk dah du, du, du, du, du. empat hari ketiga ha tu terlepas dah Bermahi ketiga pahlah ada kata in qadot iddatuha bit ma'ni ha, dengan masuk fi salisatin pada hari ha, yang ketiga Ha ni penting tahu iddah eh, sebab banyak cara hukum sabit dengan dia kan Uh, nak kahwin lain uh, Nak boleh rajok, tak boleh rajok Dia lepas edah, hukum, tak boleh rajok uh, Dia dalam edah hukum, boleh rajok Nak kahwin lain, tak lepas edah Tak boleh kahwin, kahwin, tak sah Dan pulaknya kalau orang lain Dia nak, tu tak boleh kira-kira main tu, dalam edah Haram, dia uh, ya banyak karo Banyak karo, sabit Sabit tengok Allah Ta'ala menjadi kehir perempuan ni Banyak hukum sakupak dengan dia uh, lah Bagi perempuan tu ada hid Nah, kelebihan satu kelebihan Allah Taala berilah tu. Nah, nah, jadi nak kira sakupak banyak tu kira di Bali lah. Banyak perkara tu sabit tu. Nah, nah, ngatahu hukum haras mayalah. Oh, banyak sabit nghibe tu tak. satu kelebihan perempuan yang tahan jadi hika dia tu. Hmm, tu dia redalah dengan qada dia. Jangan kita kerja tak hiah lah, hiah lah, tak ada. <laughs> ah, tu dia. Ha itulah ana Walau bagaimana kita tengok sekaligus tu bunyi kata darah cemar bunyi tidak darah ha lah darah hukum tu najis apa pula darah tu kotor cemar lagi pula azab azab ke ha, guna ha qul huwa menyakiti tu ha, banyak cara tu hubung dengan darah tu walaupun kita bunyi darah kotor tapi hukum sesakut pak dengan tu banyak sangat ini satu kelebihan perempuan dah tahwilah tu, tu dia ha tu dia Nah, <coughs> nah. ingat gitu supaya kita reda dengan qada Allah. Nah, kalau tak kira lagu tu tak hmm, deh, kita kan pepuek dak dak. Ha dak kira lagu tadi ingat lebih banyak tabik dengan air tu sebutik. Hukum banyak satuk situ tu. Ha nah, pak kena kita duk bercara ha nak kenal darah ha ni darah bukan ha. Oh ada satu kejosah apa i Mergazali nak mengarang bab ni, ni susah teringat, maya, Duduk teringat pada semaya duk mengira apa maksud dah semaya duk kira nak awak istihabah gapo hmm tu susah ha ni kebaji ke pendek kata nah pendek kata Allah Taala buat tu adalah ada semua ada hikmat bab tu kalau kita tengok mari daripada Allah Taala ah ha, kelebihannya selalu dah ah ha, dia, dia ha klik ke sini pula Ha, ha Atas klik pada tulikat tawiran Ini barat dulu dah Ini satu masalah Sekiranya kalau diceraikan dia Hal keadaan dia Semasa dicera itu dia dalam keadaan suci ha, Apabila lepas pada cerah itu Mari hit hey. ha, Suci itu tu, kira dah satu kali ha, oh, Nanti masuk hit hey. yang ketiga Lepas dengan semata-mata Mari pat Hit hey. yang ketiga lepas selalu Tak ada kena nanti suci pula dah dah Ha tu, tu. Ha, halih pula masalahnya autul liqat haidun pada tuliqat zahiran kedih wa in tuliqat haidun dan jika dicerai akan dia ha hal keadaan yang haid masa cerai tu masa dia eh uh, duk mari darah kotor ha pi harahlah cerai ketika tu kata sabit khalak ha harai suku hukum indak kia sini bab haid kita mengaji dah lepas dah masa cirah tu dia ada cirah haram ada cirah tak haram Makro ada pula ha ha, -ha, -ha bagi mustahab ha ya tu yang kita lepas dah tu sini nak bercerai edah ni ha, jika dicerai akan dia hal keadaan dia tu yang haid dia sedang mari darah ha, sedang mari darah haid qotor katakan atau nifasah pada haid atau dia sedang mari nifas dia lepas beranak ah ha, lepas beranak duk mari darahlah darah yang lah. darah keluar mengeringi anak tu panggil darah nifas sekurang kurang titik darah panggil nifas ah ha, suku so, galik-galik 40 hari ah ha, 40 malam tu galik nifas ah ha, baik ujar dulu duk bedian tapi ada bedian ada api lepas beranak 40 hari tu Ah, ke zaman dulu gap bini nak mengandung, bini nak beranak bergaduh dengan wak gerelah tok laki dia tu cari kayu api. <laughs> ah, zaman dulu dia cari kayu api wei, apa dia kayu api kok ai nak nak nak tubik doh tu. Ah, tu dia. Nak cari kayu api buat sarang, poroh nak telor kan. Lah. Buat <laughs> tengah burung nak telorlah. Ah, datang dia fru kok ah nak buat saranglah tu tu kita kerajaan ni banyak kerja sebenarnya. Nah, tapi lah ni bertukar ni Dia dia kata Banyak Allah Awak coleh lagi Allah <laughs> Oh masalah nah, Tengok kau nak Tengok kau nak Nyanyi tengok kali Awak coleh lagi Dia beli Maru kulit Maru kulit Nom nanok pula Allah. Kalau kulit baru kulit Awak coleh Nom nanok Lelaki maka-kaka Tunggu lagi dia Ha ha Dah kopi Allah sedihnya kita ke perempuan Nampak dah tu Janganlah kita menjadi lagu tu Cara mengajikan jangan Nah, hmm buah-buah dak -buah kopi klik. Dak ikak nanak lagi kau. Baru klik, colik ado panah-panah. Hmm um, masyaallah. Oh, Belah deh nah, jangan wak gitu kita ramai-ramai ni. Ah tu dia. Ah baik. Ah kawa dia pada tu, dia kata kanan sini. Ha, kalaulah dia tu diceraikan hak kada dia tu haid ataupun nifas dah segala balik nipah apa dia 40 hari ha sebanyak-banyak dia 90 lah ha, kalau mari gano ni 40 hari dok mari lagi ya alur dia lagi ha belai dok mari lagi sampai 5 60 aja kok 60 mari lagi Atau ha, panggil hukum haid hey, bukan dia hukumlah bukan nifas lah ke panggil darak se jihad Allah wajib mandi semaya dah ada lebih pada 90 alik sini pada 90 jalah lagi Ha, nak tahu belakang lah darah biasa terpenting kita orang jatuh turut ngajian ni pun kepada jika so untuk cadang nak berhukum pada orang ha, tu dia minta cara oh, darah-darah cemak eh, eh, sahabat ni <laughs> sahabat ni tu eh, dia dia mimpin ha, ni tumbuh dengan cemak sahabat dia ha, baik ha, hukum kata yang mana tu in qadwat iddatuha bitta'ni fi haidatir rabi'atiha ha, jawab dia kata tu kalau lah masa cerai tu perempuan sedang mari haid ataupun perempuan berpuae tu uh, dalam nifas ba lepas beranak-anak kecil nifah, ada dalam nifas dak ada, ada tahbil lagi dia cerita situ iddah nak lepas bila tu kata dia no lepaslah iddahnya selesai iddahnya dengan masuk pada haid yang keempat Nah, tu dia hara cirihan dah Hei tu dia kira panggil lambat lepas dah lah Haa Tu dia Masuk hei yang kepak nu Haa oh, tu dia Ada suci daripada hei yang tamu Tak bila suci lagi Muka dia ya, cirihan masa duk hei Tak bila lagi suci Pak kena ah, Main walik suci tu 24 hari Bawa masuk hei yang kedua Baru suci sah baru oh. Haa tak boleh lah Ha lah. Amali ha, air yang kedua, baru suci yang kedua. Mari air yang ketiga, baru aa, apa dia tu? Mari air ketiga baru suci yang kedua kau panggil. Ha lepas, lepas pada suci air yang baru masuk suci lepas pada air yang ketiga baru masuk suci aa, ketiga kau panggil. Baru mari air yang keempat baru lepas. Oh lama ya dah. Ha dah. Ha itu makna katanya inqadhat <Sess> iddatuha bi-ta'niti haidatil rabi'ati. Pahaya tinggal lagi wa ma min haidha la yuhsabu Qur'an. Dan bakiya tinggal lagi daripada haidnya tu tak dikira tak dihisabkan dia Qur'an. Ha sebab masa kita dikira tiga kurup Mana tiga suci. Ha masa dia pid diri ha itu kurup. Ha jadi bapak masuk haid yang keempat sucilah. Apa kena tunggu lepas haid dak? Kan aja suci kira, ah, Kuruk mana suci. Ha bukan kata haid tu kira la kurup dak. Apa dia kata wa ma baqiyamin haidih la yuhsabu quran. Dan barang yang tinggal lagi daripada haidnya itu la yuhsabu tak dihisap tak dikira Akhirnya okay dia quran lah. Hmm. haza la yatawahhamu hasiyatani tak ada tak ada tak ada tahu tak ada disekorkan dah li'anna al min al-qurui al-atharu kama hmm, marah itu dia pas tu sebut juga apa tu falaa ah fala yatawahhamu anna baqiyatal haijitu sabu quran pas sebut apa lagi allahumma ah nak tangguh sikit tu illa an yuqala zakarahu sebut ia syarah kita akan ni Ah akil okay, qalahu ma cara kita sebut juga limushal kala tibaqiyati dhuhri sabiqatu ya ataupun au yuqala atau dikatakan zakarahu cara kita sebut masalah ini liraddi ya nak tolak nak rok nak tolak ada man yahudu, atau orang yang berkata al muradu bil aqradi bermula muraq dengan segala kurujial al hay ah seperti siapa ke abi hanifah radhiyallahu ta'ala anhu Ha, ya khilaf tata Beri makna qab Fakta kata salah Satu kuruk Tiga kuruk Apa makna tiga kuruk? Ha, kita syabi'i Tiga suci Tiga kali suci Hanafi kata Tiga kali hit ha, Ya khilaf tata Apa ni adalah cerita ni tu? Ha, cukuplah dulu Wa inka natilkal mu'taddatu sariratan Ha, aw ayisatan Fa'iddatu ha Salatatu asyurin Haa Ya ba'idda ni ya Hmm Baik Eh <coughs>